În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Amin. Iar ca să știți că Fiul Omului are puteri ca să ierte păcatele pe Pământ, zic ție, ia spatu tău și mergi la casa ta, Iubiți frații și în tu, Domnul. Mai înainte de toate, dragii mei, înălțăm rugăciuni de mulțumire. Înaintea preasfintei, de viață făcătoare și nedespățitei trăim. De asemenea, înaintea preacuratii de Dumnezeu născătoare și purulea feșoarei Maria. Înaintea tuturor sfintelor puteri ce și a tuturor sfințelor. Că iată, mare bucurie este în sufletul meu, înăuntru meu că văd că biserica Dumnezeului și a Lui înalt, este împodobită de suferințe mai mult ca altă dată. Și deși aceea este o mare de bucurie, și eu cred că dacă eu, în frierea cu preot, mă bucur de aceasta, cu atât mai mult această bucurie s a dat înaintea prea bunului Dumnezeu, înaintea șeruia care nu s-a cruțat pe sine, Până la moartea Picrușii s-a vărsat prea Sfântul Sânge ca să ne facă părta și iubirii sale și stării cele binecuvântate din Împărăția Cerurilor. Deși, cum spuneam, <coughs> să înălțăm rugăciuni din mulțumire prea dulci lui Dumnezeu care ne-a adus aici, care ne-a unit în iubirea sa, care ne-a deschis înăuntru nostru așa să de a gusta din înrăurirea harică care curge de la Dumnezeiasca sau jertfă. Și iată, dragii mei, în și urmează câteva cuvinte, punctez, cât darul Dumnezeu să va atinge din ca mea minte și inimă, în legătură cu Sfânta și Dumnezeiasca Evangheliei de astăzi, prima, și în legătură și cu a doua, punctez câteva lucruri, ca să spun așa. Iubiți, frații și surori, Am auzit în Sfânta Evanghelie foarte frumos cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos intrând iarăși în naum, și aflându-se în casă unii propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, cel care face liber din cei robi. Era înconjurat de mulțime multă de oameni Mulțumim multe de popor care sunt îndulșeau, care se hrăneau cu cuvântul vieții, care izbora din prea dulcea gură a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și ne mărturisea și Dumnezeiasca Evanghelie că atâta de mare era mulțimea de popor, încât și înaintea ușii săteau și ascultau, din muncă, peau în casa aceea. Și atunci, Patru iiși care purtau un zlăbănol pe pat, venind acolo și văzând atâta mulțumii, s-au gândit ei probabil în mintea lor, ce vom face, cum vom pune problema. Dar erau plini de râvnă. Poate, mai înainte de toate, de a se înaintea celui care este prin excelență, doctorul doctorul și vindecătorul tuturor, și în al doilea rând, poate înăuntrul lor, ar dea această dragoste față de lor, care poate de ani mult s a aflat în această stare de zăbănugire. Și atunci, venind de acolo, așa se întâmplă, frate și surori, domnul. Când cineva este pătrund din râvnă pentru iubirea dumnezeiască, nimic nu l împiedică să-și înfăptuiască dorul inimii lui. Nici o stabilă, nici un zât, Nici o barieră, nici un scut nu-i poate sta împotrivă. Deci când flacăra dumnezeiască s-a prins dinăuntru lui, ardii și ca un leu voiește să ducă, să cucerească redutele. Și așa au făcut și cei patru. Poate dacă eram unii dintre noi, cu durerea inimii spun. Poate ne împuținam. Bă, este atâta mulțumit, nu mai încăpiam acolo. Deci mai stăm, de pierd din timpul deja. Sau fel de fel de gânduri îndoielniși. Își fășeau... Să zic așa loc înăuntrul nostru, mințile și în sufletele noastre. Și puneam problema în diferite chipuri. Oare cum putem să ne bucurăm de Dumnezeu, dacă ea atât amulțibil în conjoară, cu niciun chip nu putem ajunge acolo. Dar înăuntru lor nu era, nu s au lăsat aceia să se răjuiască anumite cujetări, îndoielni și de care am vorbit. Ci ei aprinși de râvnă dumnezeiască, a prins de dragoste cât de semenul lor care suferea. Au găsit o soluție. Și însuși, prin acoperișul casei, introduc patul cu de bănoc și-l aduc înaintea Mântuitorului. Acolo unde Mântuitorul învăța cuvântul dreptății sale. Și atunci, din și Dumnezeiască ca evanghelie foarte frumos, că văzând Mântuitorul credința lor, I-a zis și eluși când răsnește fiule, fiule, iertate -i sunt păcatele tale. Dar unii care s-au aflau de față cărturari, farisei au început în cușetul lor, înăuntru lor așa ne vor trecești Dumnezeiesc Evanghelie să spun așa cine este acesta care a acestea ziși? Cine poate să ierte păcatele în afară de unul singur Dumnezeu? Ei nu vedeau în Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe Fiul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ei nu vedeau în Mântuitorul nostru Iisus Hristos cele două fire, omenească și dumnezeiască. Ei făceau referire la firea și omenească, ei făceau referire. Dar poate nici la aceasta nu făceau cu evlabil referiri. Și atunci gânduri îndoielnici și s-au ridicat înăuntru lor. Și au început să judecata, Au început să judecata. Și atunci Mântuitorul care cercetează inimile și rărunchii, și care știe ce se naște înăuntru omului și care sunt cugetările lui, mai înainte ca acelea să vieze, să vină la viață, la înfăptuire, le-a spus așelora, ce cugetați cele riele în inimile voastre? Ce este mai a neazice? Iertate sunt păcatele tale? Sau ia spatul tău și mergi la casa ta? Și Mântuitorul, ca să-i încredințeze, ce frumos arată aici, cine are ochi duhovnișesc deschiși și poate pătrunde, poate să înțeleagă care imersul lucrurilor, să înțeleagă ca, cam cum abordează Bunul Dumnezeu problemele și cum pune problema Domnului nostru preiubit cu fiecare dintre noi. Și atunci după și îi întreabă Mântuitorul și este mai grezni, a zis și iertate sunt păcatele tale sau ia-ți tău și mergi la casa ta, ca să vedeți că Fiul omului are putere pe pământ a iertat păcatele oamenilor, zic-ți ei, a zis de bănogului, scoală-te, ia-ți tău și mergi la casa ta. să înțelege mai ești iubiți și surori într domnul? Înțelegeți un lucru foarte important. Dacă stăm și cugetăm cum v-am spus, putem să vedem că numite slăbănojirii care vin asupra noastră, nu întotdeauna. Că sunt Isaac, Sirianul, Zâșii și alți ființi părinți, că sunt neputință care vin asupra noastră ca să ne și credința, sau să ne și bunul Dumnezeu în treaptă. sau alte cauze sunt. Nu întotdeauna este, să zic așa, cauza care s-arată așea și face referire la ai Evangheliei de astăzi. Și atunci Mântuitorul ca să încredințeze pe ei, ca și care și ei care erau de față, și pe și ei care s-au ridicat împotriva lui în chip lăuntric, zic și ca să vedeți că Fiul omului are putere să ierti păcatele pe pământ, voi nu vedeți cum să ia păcatele. Voi nu mă auziți că s-au iertat, dar vă încredințez însuși faptic de iertare păcatului așetului care e înaintea mea, zicându-i mai departe, zic ție, scoală-te, ia spaptul tău și mergi la casa ta. Deci dacă nu erau și păcatele mai înainte, nu putea să se scoare să-și ia Că Căci păcatul îl pe om, păcatul îl adâncește pe om și îl coboră din adânc în adânc. Din întuneșimii în întuneșimii și din laț în laț îl aruncă păcatul pe om Și omul se zbate ca o pasă reprinsă în laț. Se zbate într-o parte și -al alta și el să ar mai nu poate nici nu știe lucrul acesta. El caută anumite explicații de altă natură. El, capă, ca, el caută anumite rațiuni, să zic așa, care sunt, care sunt, care sunt nasc din partea carnală care se nasc din impulsul sângelui, ci nici de cum care vin de la Bunul Dumnezeu. Vedeam aici și fac o paranteză, fraș și surori într mm. domnul, că a venit momentul să abordăm o leacă și să ne ducem, să ne atingem puțin din contextul nostru. Vedeți, dumneavoastră, cu în împrejurările care sunt pe fața Pământului în zânii noastre, atunci aș dau cu părerea, Unii zic, într-o parte și-arată opinia, alții în altă parte și-arată opinia. Alții scot în evidență una. Alții scot în evidență alta. Alții zic, da bine faci și Putin. Alții zic, da bine faci și Zelenski sau cum îl cheam el. Alții zic, cealaltă e divină. Alții pe cealaltă. Și să duc și se face un alaie și o incurs pe fața Pământului și se cap în capul în capă în coala Dar esența puțin o gândesc. Esența puțin o gândesc. Și o arată Mântuitorul în nostru în Dumnezeiesc ai Evangheliei de astăzi. Foarte puțin am auzit care. Iau cuvântul pe linii media din informare. Foarte puține am auzit să zic că păcatul nostru este divin. Păcatul nostru ticălos. Ticăloșiile noastre aduc războiul. Ticăloșiile noastre aduc fără legea. Ticăloșiile noastre aduc tădarea. Ticăloșiile noastre aduc de dreptatea. Ticăloșiile noastre ne apărtează harul Dumnezeiesc. Și darul Dumnezeiesc nu nimeni mai umbrește. Și atunci oamenii se iau și scot unul la altul. Foarte puțin gândesc așa. Ne arată Dumnezeu ca Evangelii de astăzi că, virgule, cau cauza principală care a dus și fie ea fizică sau fie ia slăbănojirii spirituale duhovnicească a omului și elui spiritual. Deci, cauza pineșcelenței este păcatul. Păcatul, păcatul ți-a adus și boală. Păcatul a adus și dezordine. Păcatul a adus și știrbirii păcatul a adus și război păcatul a adus și urcii și și după răzmeriță păcatul a adus și tot ce rău pe fața pământului sunt mulți care strigă sus și tare, dar noi vrem pace dar noi ne -mi milă de copii și de putarii care sufere. da, și nouă mi milă și la toți trebuie să fie milă bine ziceți dar încearcă să te vindeci pitirii la cu omule și dacă tu vei încerca să te vindeci la untri. Altul te va vedea că tu te pentru acest lucru. Și și el va încerca să vină și untric. Și așa, să va desfrânge această stare de vindecare, de la unul la altul. Și să va mulți în starea de vindecare. Și darul Lui rezolva va pune războiului. Darul Lui rezolva va striga și va aduce împăciuirea. Darul Lui Dumnezeu va aduce liniștea și echilibru. Darul Lui rezolva va audini pe om. Și nu numai pe om, ci și pe seminușelui din gâtine, dacă tu trăiești într plăcerea Domnului. Vedeți, dumneavoastră, exact și zice Sfântul Serafim de Sarov, dacă mi-aduc aminte bine, mântuiește-te tu și mie în jurul tău să vor mântuie. Deci dacă ne doare de copiii care plâng năcăjâți din Ucraina sau din altă parte, dacă ne doare de mamele triste și apăsate, care pleacă lăsându-și soții în Dacă ne doare de ceva, să începem vindecarea de la noi înșine la înăuntru, să începem vindecarea dinăuntru nostru, să arătăm înainte al Dumnezeu că ne doare, să ne încetăm la înăuntru nostru, nu cumva chiar și păcatul nostru este psihine de tulburare, nu cumva și trădarea care stăpânește la înăuntru meu este psihine de, de tulburare și de mânia al Ugărului Dumnezeu care se răsfrânge din fel Nu cumva și abaterea mea, nu cumva și gândurile viclenii care înlănțuiesc mintea și inima mea sunt priscină de a chema mânia lui Dumnezeu? Nu cumva și fiul meu de abordare deformat legat de sfânta și dreaptă credință în primul rând și al doilea legat de străirea moralișească. Nu cumva este toate strigă și coboară mânia dumnezeiască asupra neamului omenesc? Cu adevărat da. Deci ea Iată cât ori sunt din fața Pământului cu durerii, spunem asta fraților și sunorilor Domnului. Dar spunem, sunt atâția ori care se bat cu pun în piept și caprii încep să răscoalească în diferite chipuri și îți dau cu părerea, fie din presă sau din alte părți, trusturi de presă mai principale sau alte secundari. secundare. Își dau cu părerea, unul îi creează imagini și le transmiră așa lanțe, așa deformate. Și așa mai departe, îi se arată fier de fier de Se arată durerii mari. Să arată purtare de grijă. Să arată luarea minte. Dar n-am auzit dintre ei să spună bunul, să-și bată pumnul, să-și bată pieptul cu pumnul și să se eu și numai eu sunt primul care am adus urjirea în lume. Eu și numai eu prin căderea mea, prin neascultarea mea, prin desfrânarea mea în toate chipurile, prin trăirea mea vicleană și deformată în legătură cu legea Domnului. Eu am adus toate urjiile astea. N-am auzit niciunul care să așa. Tocmai și și este mai esențial. Tocmai de desina care îți poate toată uria și spate pe pământ și în războiul. Tocmai de desina și este trecută cu vederea. Să spun multe rațiuni. Să arată multe chiburi, ca așa, că așa, pe ce a zis așa, pe celălalt își dorește să mai acaparieze, pe a să mai facă, pe a să mai adauge, pe a să mai scoate. Tot mai departe. Dar nici unul nu zice și, bă, păcatul meu este de Eu și numai eu sunt mirobat. Sunt șefi vindecarea de la mine și toți la unul vindecării se va răsfrânge și va aduși mila și îndurarea Prea Bunului Dumnezeu asupra noastră. Să va tămădui ceea și să vedeți care și observă dacă noi vrem să ne tămăduim, ni să să ne tămăduim înăuntru nostru sincer, frații și surorii domnul. Vedeți dumneavoastră, Prea Dulșii Mântuitorii Iisus Hristos arată foarte frumos lucrul acesta. Arată prin Sfânta și Dumnezeiescă ca de astăzi. Arată că prin a cum am spus, fie ea spirituală, zăbănogirea, sau fie fizică, biologică, prișină a este, prin excelență, păcatul, păcatul, căderea, deformarea adevărului și așa mai departe. Deci aici trebuie să punctăm noi. Dar iată oamenii, cei mai mulți nu observă lucrul acesta. Caută vindecare. Caută să caută un în carul de difânt. Caut într-o parte, îi cu mințile în alta, filozofiesc diferite echipuri, și așa mai departe. Dar nu văd esența esențelor, care stăpânește înăuntru lor. Vedem cu durerea acestea. Așa să mai punctez ceva, dar ceea ce spun, spun cu multă durere, cu mult suspin a inimii, nu se dau cu noroi nimeni. Decât trag un semnal de alarmă și vreau niște minți să le aduc la conștientizarea unor aspecte. Vreau niște inimi să le aduc la simțire. Vreau niște trădări să le aduc la revenirea la starea inițială care a rânduit-o Dumnezeu, starea adevărului. Ce vreau să vă spun? Vedeți dumneavoastră, să arată în țara noastră, bine excelent, să-L faci reveni la țara noastră. Multă milă față de cei care vin aici, sărașii, care vin alungați de și așa mai departe. Și nu e rău, fraților, că vrei să fie milă de cineva. Nu-i rău că te doare, că suspini, că împărtășești durierea cu semenul tău, că mulți sunt nevinovați sărași. Mai marii lor fac jocuri de diferite natură, jocuri de culisă. Și ei sunt care poartă pornoase, de ca să zic așa. Dar știi ce este durerea așa mai mare? Când a fost vorba de pandemie, când a fost vorba de alte dureri, când a fost vorba de alte zbate și de alte temeri, care Locuitorii țărișoarii noastre, li purtau în sufletele lor, li purtau în viața lor. Câți au întrebat pe aceștia cum ești? Câți au întrebat pe aceștia cum te afli? Câți s-au dus să împărtășască durerea cu ei? Câți le-au știți lăcărmiioarnii care vă obrazei, cât Câți s-au dus să împărtășească cu ei starea așa tristă? Foarte puțini. Sau și ei mai mulți din contră? Au pus sarii, pirană. Ce știm asta, frate, întotdeauna. într Vedeți? Iată, acestea se întâmplă sub ochii noștri. Și acum pun problema în felul următor. Când cineva face deosebiri între unul și altul de a-l ajuta, și mai ales când vrei să ajut pe unii care vin dintr-o zonă cari. dacă tu faci deosebiri, mai faci tu așa lucrare într un Dumnezeu? Sincer? Nu! Adevărat, nu. Că dacă o faci într un Dumnezeu, inima ta Varsă lacrimi sau sufletul tău, varsă lacrimi și pentru și el din țară, și pentru și de psihotare, și pentru și el de, pe și -și el de pe toată fața pământului, suspină cu suspinuri negrăite, cum zice și Dumnezeu este cu părinții Iisax Ierianu în să face diferit, de fapt la el, în Acatistul morților, și aș și sâmbătă. Și zice acolo foarte frumos, inima care iubește, inima în care s-a sălăjuit prea bună Dumnezeu, câte toate creații arată durere și milă și varsă lacrimi dulci. Așa este omul sincer. Așa este degătorul sincer. Așa este guvernantul sincer. Vără în lacrimi și pentru cei care vin de peste graniță, și pentru cei care sunt în interiorul țării. Dacă în că se pune problema diferit, atunci timp trebuie. Oare ceiștia fac sincer această lucrare care o arată, această trajere de inimă, o au sincer. Așa se tezâri, așa sunt lacrimi care se pare că brăzdează obrazul lor. Oare sincer, în modul sincer, brăzdează aceasta. Și cu adevărat îți dai seama că nu. Ei șulesc Uni, unele, sau cei mai mulți. 50 și NATO. Ce și America. Ce și UE. 50 și, și cu tare despre noi. Ce și cu tare despre abordarea noastră. Ei ticăloșii, cu durerea de mari spun aceasta. Ei nu privesc ce zici și Dumnezeu, Ce zici și Dumnezeu. Câți mai întreabă? Ce zice și Dumnezeu de aceasta? Cei mai mulți așa întreabă: ce zice și NATO, ce zice și America, ce zice și cu tare și v-am spus. Cam așa se pune problema. De ce a prea bunul Dumnezeu, un îi bici după bici. De ce a prea bunul Dumnezeu, încă îi las după laș? Și usturimi după usturimi. Când măcar să mai salvez ceva, că prea mult ne-am împietit la minți și la inim și la suflete. Prea mult ne-am alipit de, de conjuncturile astea ale lumii. Prea mult ne-am împetrit sufletele noastre. Prea mult ne-am îndulșit cu părerile astea ale vieții trecător. și prea prea de Dumnezeu vrea să mai salveze și se poate salva. Parcă ni i spune pisele care se, se întâmplă sub ochii noștri, copiii mei. Măcar cu juitul să se trezească din somn. Măcar obuzul care explodează și rup în două. Băcarea și așa, te mai face să fii în sine. Că și atât timp petritul este inima și mintea ta, din nu ti mai speri nimic, din nu te mai trezești nimic, nu-ți mai vii intrusini, deși în găbri, șurui el, șurui el, șurui, șurui acestea, șurui tu, buloanțele. Frasu, surori, nu-mi dau eu părerea Dar vedem că din istorie, eu îi din, din punct de vedere a celor care s-au descoperit de prea Sfântul Duhului în istorie, ca un fir roșu, și-au străbătut viacul. Vedem că din istorie, din multe ori războiul, întâmplarea mai dulșinată și așa mai departe, ce arată ele? Arată că Dumnezeu îți vrea mântuirea sufletului. E usturimii pentru trup, e usturimii pentru omul acesta biolog, hoitul acesta picălos, care va fi aruncat în fundul unui grob. Și m-a miros urât. Dar este zlobozării, este vindecare, este bună vireasmă pentru cine? Pentru omul și el obișesc. Și până la urmă, toată alergarea noastră, și-a voastră, și-a mea, este pentru mântuirea sufletului. Deci ea și spune, nu vă temeți de cei care ușit trupul și mai mult nu poate să facă. Și temeți de cei care ucide și trupul și ucide și sufletul are să-l în genă. Deci, ai iubiți frașiul să luăm aminte la toate de care sunt sub ochii noștri. Să ne armăm cu puterea dumnezeiască. Să nu ne dăm cu părerea după a unii jos de cea de pământului. Să nu ne lăsăm manipulați de cei care să arată că li pasă natura care este și îți dau fiel de fier de părere și fac jocuri de culisă. și Să dau cu lingușirii pe lângă unul și pe lângă altul ca să mai câștigi ceva. <sus> Un lesnire oarecare. Noi să ne ancorăm într-un bunul Dumnezeu. Prea bunul Dumnezeu e singurul care este izvorul vieții. Prea bunul Dumnezeu e singurul care nu ne trăgează. Prea bunul Dumnezeu e singurul care nu ne înșală. Prea bunul Dumnezeu e singurul care plânge și ne șterge în lacrimi, ne plânge cu noi și ne șterge din lacrimi noastre, care îmi vrădeau în obrații Prea bunul Dumnezeu e singurul care poate să cuvinte care vindecare și la untric, în primul rând, și și din afară, cum i-a adus-o zăbănogului din Sfânta de astăzi. Deși, iubiții mei, să luăm aminte la toate aceste aspecte. Așa este om înțelept și creștin adevărat, care nu vrea să interpreteze după jos nici rațiuni, mersul lucrurilor care se devalopează sub ochii noștri. Și el se așează, se raportează sincer la pișorâșul și prea Sfintea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a preacurat i -i mai maicuții sale să roagă cu suspinul negrăitii Și știi că numai cu Dumnezeu poate să dea de verdictul și verdictul cel adevărat și, și el prea bun. Încolo sunt verdicte minșinoase, strădătoare, care aduc mult în puțușini, multă durere, multe lacrimi și deși se pare că aduc pașea, dar aduc mai mult decât atât de războiul. Deși așa, Mântuitorul nostru, într-o spântă și Dumnezeu, Evanghelie, spune foarte frumos, nu și de azi, zice așa, Pașa mea dau vă Dar eu nu dau precum de lumea. Lumea a văzut și zice: Voi să fii pași, voi să fii liniști, voi să fii cu tare, voi să fii principiul omenesc. Ticăluos, și care să pește de pământ și de și așa și porbă pământului. Pașia mea dau povă, dar nu dau precum de lumea eu. Auzi, este pași într Duhul Sfânt. Este pași care mulțimea noroadelor, în nu o pește Sau nu vor să o pește Sau nu vor să meargă pe drumul cel gust care duc la această pace. Ei vor drumul cel Iar voi Ei vor alaiu fără de lege oșa îndrâșimilor potimașă. Vor o pașii într-o patin. O pașie în fără de lege. O pașie în, în război mai bine să zic. Că faci pașie cu lumea și cu semnei unul cu altul dar faci și război cu bunul Dumnezeu. Faci război cu bunul Dumnezeu. Și folos lăsă omul reticălosi. Ce folos mintei lavă și întunecată? Dacă tu zici că faci pace cu Iis și cu Iger și Iis în grații lui iar în legătură cu purul Dumnezeu e cel mai mare trădător și scandalagiu și dezbinator. Gândiți-vă, dumneavoastră, deci e noastră prin excelență să fie cu Dumnezeu. Fereșiți sufletul care are pașii cu Dumnezeu. Fereșiți sufletul care caută pacea lui Dumnezeu ziua și noaptea și însetează după ea. Cum însetează șerpul după de apelor. Așa este creștin alivărat. Nu care însetează după păși biclene, după păși păchimașă, după păși santajiste, după păși care par ele ca au o rezonanță maricare dacă în e cel mai trădător înaintea Lui Dumnezeu. Să luăm aminte, când pe viacului au fost mulți care s-au arătat că ar fi căutători a unui păși, dar s-au arătat și ei mai mari, că și trădători. Deci după Bunul Dumnezeu, după Principiul Bunul Dumnezeu, căutăm pacea. După Principiul Bunul Dumnezeu, căutăm așa zarea. După Principiul Bunul Dumnezeu, o odihnă și echilibru întric. Nu după Principii Vicreme. Și-s multe, să vă spun copiii mei, dar vreau să, să punctez puțin și în legătură cu Sfântul Vigorii Palama. Și să, vă duc, să vorbim puțin și despre El așa, în parte. Am auzit aceea de două doua Sfântă Evanghelie, În care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, spune foarte frumos, Eu sunt păstor, eu sunt tușa. Cine va intra pe mine să va mântui Și va intra și va ieși și pășurii va afla. Eu sunt păstor și cel care pun sufletul pentru de sale. Îi spune Domnul cu cu cuvinte. Iată, sunt Evanghelie așa de-a doua s-a citit în cinstea Sfântului Grigori Parama. Fiindcă și el a fost păstor. Și el a... A, a avut ochii minți, a țintit cât și el care este Păstorul Păstorului, Domnul Domnilor, și Stăpânul Stăpânilor, și Doctorul Doctorului. El a ochii, a țintit, a țintit cât este Și atunci a devenit și el un Păstor, vorbind, înțeles, la măsura lui. Și, deși e Sfântul Evangheliei, să citești în cinstea Sfântului Igori Palama, -a pus ieratii, aceasta, -a și atunci era, este să știți, sunt care fac și referire la păstorirea așa adevărată. Și am auzit, în a doua sunt Evanghelii care s-a citit, cum zice Mântuitorul, zice și păstorul, și el năimit, care iese plătit, că vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul intră și dispiește oile și și oile. Iar păstorul și el își și viața pentru oile. Sfântul Grigoriu Palama, pus prin experiență viața pentru oile, frașă și surori domn. El s-a născut prin anul 1296, dacă mi-adu bine aminte. Și a trăit 63 de ani, sărac. A murit în 1359, a trecut la bunul Dumnezeu. El, El a trăit prima dată, nu punctez mult, că trebuie cuvântul. Mă duc așa, un vor mai visărit, așa, fac mare la viața lui, o referind. El a trăit la începutul vieții sale monarhișești, El a trăit în Sfântul munte a fost pe acolo, prin la Prodromului, în sână din Mănăstirea Prodrom. La un, la un colibru sau la un, un schit acolo, ca și-l numea Blos, ea Și el acolo, viețuind acolo, cu câțiva ani, a stat acolo și după aceea, ea, prin la Lui Dumnezeu, a și a apărat Sfânta și Dreaptă pe Dintre. Atunci erau niște zbateri în legătură cu lumina necreată. În legătură cu Isii Haștii, cu cei care, în rugășunile lor, aveau descoperiri de la cum Dumnezeu, puteau să vadă cei care trăiau cu zmerienii, cu oeste sincer, care înmulțau rugășunei, ziua și noaptea, putea să vadă lumina care descoperia cu Dumnezeu, lumina taborică, lumina taborică. Și erau, erau unii, la început, acel peste palaur care numește cum să și sunt Paisii de la meați făcând referiri la, la cei doi, de fapt, la var la -am și a Mai la început unul var la am, care vinise din Calabria. Acesta versă-și prin Sfântul Muntea altos și el oarecum s apustiți împotriva pe lucruri care ziceau că ei pot vedea lumina taborică. Și el dădea o formă și o înțelegere oarecare, referire cu lumina taborică, Și el zicea că este o lumină creată. Ceea ce s-a arătat pe tabor, el zicea că este o lumină creată. Și atunci Sfântul Grigori Palama, care este prin excelență, care are teologia luminii necreate, el este numit vulturul cerului. Sfântul are opajitul, care ne-a descoperit despre despre erafia cerească, este numit pasărea cerului. Dar Sfântul Grigori Palama, este înălțat și mai sus. Este numit Vulturul cerului. Și sunt Dumnezeu este părinți foarte frumos. Precum Vulturul sunt înalt, mai presus decât celelalte păsări, așa Sfântul Grigori Palama, în teologia, despre lumina necreată, s-a înălțat mai deasupra decât toți care au teologisit. Și El a început să înfrunte la început pe este blestematul acesta care deforma de credinței și care îi dădea o formă raționalistă pământească din lumea aceasta. Și el, la prima dată, l-a înfruntat pe acesta, după aceea a apărut și ușenicul la Valam, Din, care a venit de Bulgaria, parcă? și Sfântul Ghegore și pe acesta a început să-l înfrunte. Și era și patriarhul Ioan Calecas, care și el era de partea lor, ca să spun așa. <coughs> și Sfântul Grigori ca un leu a apărat sfânta și dreapta credință și a arătat pe <coughs> că lumina după tabor a fost necreată. Nepreată. Și a înfruntat pe Balam, a înfruntat pe Achimbir și pe toți de un gât cu ei. Și iată așa ca un leu a mărturisit adevărul, ca un leu a apărat pe părinții Isihaști Ca un leu arătat lumina lui Dumnezeu în lumii. gustând el mai înainte din lumina taborică și cu ajutorul Bunului Dumnezeu apărând, se zic așa, principiile despre această lumină și transmităm mai departe, și iată avem și teologia lui în Biserica Ortodoxă și ne bucurăm de această strălușie, ne bucurăm de această înțelepciune de la Bunul Dumnezeu care s-a revărsat asupra plăcutului Său și alesului Său Griborii Parana. Am vrut să punctez câteva lucruri, acest frații, și în sensul acesta. Vedeți cât de frumos arată și de -a doua Sfântă Evanghelie? Care este una din caracteristici și păstorului și lui Bun. Și-anum, el pune sufletul pentru oile sale. El nu li trădează. El se duce până la moarte, înainte a oilor. El merge înainte și oile le merg după el. deci cunosc glasul lui. Glasul dreptii credință. Glasul dreptii mărturisări. Glasul dreptii evlavii și dreptii cinstiri. Oile îl cunosc. Și merge după păstor. Și la rândul lui păstorul la merge după păstorul pastorilor, Și are înaintea ochilor minții lui, ca să înțezi lui, și cel care este prin excelență, lumina lumii, lumina și adevărul lumii, care este care, adevărul și viața cum să fie el și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și arată de asemenea, așa de două sunt Evanghelii, care este una din caracteristicile păstorului celui trădător, mitrian, celui naimit. Așa la Paște turma doar pentru bani. Așa la Paști, turma doar pentru interese pământești. Așa la parte Paște turma doar pentru favoră, frații mei. Și deși el când vede lupul că vine, el lasă turma ca să fie își și să fie de treaba lui. Cam așa s-a întâmplat, fac o referire cu multă durere, cu mult susțin. Cam așa s-a întâmplat cu erarii din care au ies în Creta, Care așa s-a întâmplat cu cei care, după aceea, după crieta, au primit în turma așa binecuvântată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au primit lupi îmbrăcați în piele de oaie. Și aici mă refer la cei care poceteau cu ei, cu ei sau în alte fieruri, de formare, de credință. Vedeți cât frumos, prea Bună Dumnezeu face și această distinție. Dacă păstorul și răul neimit, la care face referire Mântuitorului nostru Isus Hristos, iar când a văzut lupul că vine, lasă turma și fuge, din contra păstorii ăștia, în ghilimele, pseudo-episcopii care sunt în zânii noastre, ce fac aceștia? Aceștia fac un lucru și mai josnic. Știți care? Iau lupul și îl pune la masă cu ei și cu turma lor. Iau lupul și zic și lupușorile, vină ei și așa te bucură, din care e vrei o iau și se Deci, numai că ei fug îi stau de față și cum zicea vrenicul de pomenirea de Mandicleupă, ăsta, Iustin Pârbu, păstorii voștri să vadă oaia în, în ocol, cum este însfârșiată și nu o să vină să vă scoacă. Nu o să vină și o salveze, să vă uita cum va fi însfârșiată din lucru. Așa suntem, dvs. noastră. Am vrut să puntez și cândva lucru. Deșerim, viții mei, frași și surori, rog pe vreodul și remântuitor Iisus Hristos, cel care din iubirea s-a înimăginită față de noi oamenii. Atâtea căi ne-a arătat, nu mă refer aici la căi în sens de adevăr, în ser de dreaptă credință. Căi de-a dobândi virtutea, căi de-a dovândi milostivirea, căi de-a ne din somn, căi de -a ne în simțări în sine și de-a ne -a trezit, ducovișeri. Ne-a arătat atâtea posibilități în robii prea dulcii lui Dumnezeu care nu s-a plăsat pe sine, ultima picătură de sângere, dându-se-o pentru noi oameni și pentru noastră mutiri. În loc pentru rugășiunile măicuței sale și a sfântului vigorii Palama, să ne dea înțelepșiunii, să ne dea luminare, să ne dea dreaptă s-o potință care este mai presus decât toate partele bune, să ne dea și dor de Dumnezeu, să ne dea mărturisirea așa bună, să ne îmboldească mințile și inimile noastre câtea vântul cel ceresc <coughs> și cu toții Să prea să pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea și a ființă și nedespățită, totdeauna acum și purrea și în și vecilor. Amin.